Sziasztok, ez az audioblog. Remélem fog rendesen hallatszani, amit mondok, mert egy kis szélzajban közlekedek most. Éppen Dunaszerdehere, ha tartok, ez Szlovákiában van. És a kapuszn is melegítőm berohadt. Nem tudom miért, ez előfordul néha valamit nem használok a könyv, a szekrényben így megbőrszegyik. Ez rohadtul idegesítő dolog, és most próbálom az egész autót szellőztetni, mert van egy ilyen kellemes rohadás szaga. Ezt a jelenséget ezt már egy ideje tapasztaljuk ott, abban a lakásban, ahol lakom. Nem tudom, hogy ezzel mitől van, és próbálunk rajta felülemelkedni különböző dolgokkal, hogy mindig mindent kimosunk például. De ezt álman csinálja, nem tudom miért, úgyhogy ezek az, az, apró, az élet apró kis tetves tényezői, amik azért vannak, hogy minden nap legyen valami, ami felbasszol, azért az a többi szaron kívül. Hát azt ugye mondanom se kell, hogy negyed-kettő van, és egy órára akartam Dunaszerra -hére érni, és még van egy olyan 40 kilométer, mert kifogtam az összes tetvészkedő román kamionost, akit lehetett, megsorolhatnám. Az élet néha olyan, hogy mintha minden direkt azért lenne, hogy te ne tudd a dolgodat normálisan csinálni. Ö, különösen az emberek is ilyenek, hogy néha direkt, mint ha direkt, mintha direkt úgy csinálnak mindent, hogy csak szarul sikerüljön megcsinálni ezeket a dolgokat, csak arról szóljon minden, hogy téged akadályozzanak. Erős emberre tersenemeljek egyébként, amiből mostanában sok lesz, hiszen nyitni kellett valamilyen irányba, mert hát a badí halott gyakorlatilag. adnak annyi, egy-két olyan ember, mint a Tóth Dani, a Molnár-Peti Béla, ők viszik előre még ezt a dolgot. Nagyon sokat köszönhetünk a Tóldaninak, mert a Tóth Dani most nem lenne profi, akkor nem lenne kiről beszélni. Más kérdés, hogy ez Tóldaninak nem csak társága, hanem egyben egy elég nagy felelősség is. És nem tudom, hogy ezzel a felelősséggel mennyire van tisztában. Például tisztában van-e azzal, hogy nem biztos, hogy együtt kéne tévén visorokban fasszapó mutatkozni. ami állítólag sikerült neki már egyszer, legalábbis biztosan. mert nekem valaki ezt elég ilyen elhűlve mondta, hogy ilyen van. Erre én csak vonogatni tudom államat. a vállamat. Egyébként iránt annyi rendes rád szerintem keményen megdolgozott azért, ahol most tart. Dolgozik most is. Nem a nyálverésen jár az eszel, meg a menősködésen, hanem egyszerűen Csinálja munkát, fektet bele, és ez látszik is, hogy ilyen normális gondolkodású ember. Csak hát ugye az ember minél előrébb tart, minél híresebb, annál jobban megtalálja a szar is, meg annál jobban megtalálják a szar is. És kérdés, hogy mindenképpen megvan -e annak a képessége, hogy ezeket a szar embereket levakarja magáról. Nekem például határozottan jól megvan ez a képességem. Ezért nem fogtok soha látni mondjuk kereskedelmi tévében. Ez a kereskedelmi televíziózás, ez olyan, hogy az embernek, ahogy egyre előrébb jut az életében, persze felmerül az a gondolat, hogy milyen jó lenne egy tévéműsor, vagy milyen jó lenne ide bekerülni, hiszen azért mégiscsak ez a tévé. De most elmalatkoztatnik attól, hogy a tévének milyen színvonala van, hiszen ma már a mai eszemmel, eszembe nem jut, na jelen gondolkozni, hogy csináljunk. Volt régebben ilyen gondolat, volt régebben olyan gondolat, hogy rtl esetleg lesz valami, de az embernek egy idő után rá kell hogy ez mindennek az alja. Tehát teljesen felesleges egyáltalán ezen agyalni, mert tényező van, ezek az emberek, akik a kereskedelmi televíziós csinál, csinálják meg úgy általában, hogy emblok a Magyarországon, ezek nagyjából százszázalék szar emberek, akikkel nem akar az ember dolgozni, és nem akar közösködni. Ezeket az embereket nem érdekli semmi. Ezért ha testépítéssel be lehetne jutni médiába, akkor úgy lehetne bejutni a médiába, hogy ez őket nem érdekli. Akkor meg minek? Ha csak egy ilyen kirakati majom szerepbe tudsz bejutni egy elteje klubba mondjuk, ahol lesz arra, hogy te ki vagy, meg mit csinálsz, meg mit képviselsz. Csak egy ilyen kis színes hírként be vagy, a többi közé súvasztva. Ezt kicsit azt tudom hasonlítani, mint az öreg Nick Kárpit, aki nekem úgy jó barátom volt. Egyet, most is ahhoz képest, csak ugye nem nagyon találkozunk. Csak Ártvi nem nagyon vette észre, hogy az ő törekvését szerepelem a tv azok nem egészen úgy sülnek el, ahogy ő szerette volna, hanem inkább ilyen cirkuszi bohósznak hízták be mindig. És cirkuszi bohósznak bemenni azért, hogy ezen pénzt keressenek különböző média trógerek, annak nem sok értelme van. Egyébként mellesleg a Budapest és a dunasz közötti 150 km-es távolságon a második autót látom éppen a zárokban, elég komoly baleset szenvedve. Hozzáteszem úgy, hogy gyakorlatilag hód, száraz az a és semmi ilyen tapadást befolyásoló időjárási tényező nincsen, tehát gyakorlatilag teljesen faszák a körülmények és mégis sikerült a barmoknak elszállni az árukba. Úgyhogy az én is viszonylag haladok, nem 42-vel. Szóval akartam mondani a, a médiáról, meg a kereskedelmi televíziózásról, csak hogy értsétek, hogy ez 10 éve is szar volt, meg 15 éve is szar volt, csak amíg az ember nem látott bele, addig azt gondolta, hogy meg kell próbálni ott valami értelmeset csinálni, és talán lehetne, talán lenne igény egy értelmes műsora, de ez egész teljesen fordítva működik. Amikor az ember ilyenre gondol akkor fordítva ül a lovon, mert ezeket az embereket nem érdekli. Egyáltalán hogy normális műsor csinálják, leszarják. És az az egyik tényező. A másik tényező, hogy végletekig szarlett a kereskedelmi televíziózás és a média. Végletekig, tehát legalja szinten vagyunk. Botrány. Ezek a médiumok csak is internetes sajtóból szerzik az értelmes információkat. Azon kívül semmit nem tudnak felmutatni. Csak a fos... Csak az olcsó, nagyon-nagyon alpári növelés a cél az ilyen hót prosztó embereknek. Kettőféle emberre céloznak. A hót prosztó gyökerre, ami tényleg nem érdekli. Tényleg nem érdekel semmi se, a faluban, csak hogy mit lehet meg kivel mi történt mert az élet magyarultabb összefüggéseit már nem fogja fel, már nem tud megnézni egy igényes külmét a tévében, mert nem érti, hogy miről van szó. A hülye telefonom megint időzomát akart frissíteni, nem tudom miért ez a mániája, a külföldre megyek, mindig időzomát akart frissíteni, hol ott ugyanabban az időzónában vagyunk, de ha rányomok, hogy frissítse, akkor biztos, hogy el fogja állítani az órát. Ez azért van, mert amerikai telefonomban, és valami olyan, hát nem a rendszer van ebben, nem tudom, de valami olyan szoftver van benne, ami ami Amerikára van hegyezve, de hát ez igazából tök mindegy ilyen szempontból. Szóval az a nehéz helyzet van, hogy Magyarországon nagyon sokan nem értik, hogy nem kéne Erőködni a szemét a magyar médiával egyáltalán, és nem kéne, annak büszkének lenni, nem kéne arra büszkének lenni, hogy bejutsz a tévébe, sőt, nem kéne bevállalni egy szerepet a tévében, az a biztos, és akkor nem csinálsz hülyét magadból. Emellett ugye, az emberek nagyon szeretnek hülyét csinálni magukból a Facebookon, ez a másik platform, és a levő dolog az meg nem nagyon az embereknek egyszerűen nem kell, hogy megbecsüljék őket, az kell nekik, hogy jó pofán szarják őket, és arra, a az irányba kaparnak, ahol leszárják őket, megalázzák őket, és, de cserébe kapnak valami ilyen nagyon, nagyon gagyi népszerűséget, vagy pedig természetesen ott a Facebook, ahol, ahol tudnak majomkodni, ezek ezek két dolog érdekes. Mondjuk erről ezerszerre beszéltem már, hogyha nem akarom ezt a dolgot ragozni, van viszont kettő elég komoly kérdés halmaz, az, ami, amit taptam még régenben edzőválaszolba, és úgy döntöttem, hogy ezekre audioblogban fogok válaszolni. Ezek nem kis részben személyes elegű kérdések, mint az én személyemnek kapcsolatosak, de én úgy gondolom, hogy, vagy úgy tapasztaltam, hogy, hogy legtöbben szeretik azt, hogyha személyes elegű dolgámarra beszélek. Valamiért érdekli őket ez. És az egyik srác konkrétan testépítésről kérdezett, közben nem hiszitek el, ugye Szlovákiában vagyok, egy szlovák rendszámú Skoda 120-as, lehúzódott, hogy el tudjak menni. Nem jelzett ugyan indexel, de lehúzódott, hogy el tudjak menni. Nem tartja föl előttem az utat, nem tudom ilyet, láthatok-e valaha? Mert én csak azt láttam, hogy a Budos paraszt az út közepén megy Gyök kettővel, és kurvára nem érdekli, hogy egy kilométer sor van mögötte. Szóval nem tudom, ez szlovák ilyen civilizált világ lenne, pedig én magyar rendszámos vagyok, akiket a, ugye, a szlovákok utálnak. Tessé értem, nem bírom összerakni. Szóval az egyik srác egy olyan kérdést tett fel, hogy nekem milyen élményeim vannak az edzések terén. -e, Tudnék-e mesélni a legelső edzéseimről? Ez a dolog valahol onnan indul, hogy én egy ilyen viszonylagos testi nyomorék voltam. És ugye az ember ilyenkor, amikor az adottságai nem jók, akkor ezen megpróbál változtatni. A szépségkirálynőktől gyakran halljátok, hogy... Jaj, nagyon büszke vagyok, mert hogy ilyen vagyok, és nem kellett semmit tennem az alakomért, és hogy szép legyek. Ezt biztos szoktátok hallani. Ha véletlenül arra vetemetnétek, hogy debil szépségkirálynőket néztek, akkor jelentős részük fogja ezt mondani. Na most ők, mivel egy bizonyos adottságuk van, ezért nem is érzenek kétszetés, hogy változtassanak magukon. Ők azt gondolják, hogy ők szépek, és akkor ez, ez így tök jó. Én viszont, mivel testi nyomorék voltam, ezért mindenképpen a változtatni akartam, és természetesen olyan ideálok voltak a szemem előtt, hogy én marha nagy akarok lenni, nagy izmos, és izé, hogy miért ez egy ez nyilvánvalóan valami egy hülyeség, és ez nagyon sok emberben ma is megvan, és bennem is megvolt, ezt nem tagadhatom le. Szóval az embernek egy kicsit szánalmas motiváció vannak, mert valahol mindig azért akarsz izmos lenni, hogy mások felnézzenek rá, hogy te milyen izmos vagy. És ez szerintem egy szánalmas motiváció. Ez egy másoknak való megfelelési kényszer, és nyilván az ember nem büszke rá, de Ilyenkor mindig a kezdetekben ez motiválja az embert. Ennek ugye jelentős része a csagokban van, mert ugye azt hiszed, hogy majd a csajoknak tetszeni fogsz, hogyha te izmos vagy, és te vagy a ö, szuperizmos, nagyon vagány csávó. Csak ugye nekem a paradoxa későbbi ebben azzal, lesz, hogy, hogy abban lesz, hogy a szuperizmos, nagyon vagány csámok milyen kis piperköz buzik tudnak lenni ehhez képest. Tehát nem a fizikum, amit felépítenek, az ne, egyáltalán nem, meg az a, kemény külső, az egyáltalán nem egy ilyen kemény jellemet takar, hanem inkább pont egy ilyen szokott takarni gyakran. Ami egyébként ma már normális, hiszen ma már ma már ilyen, ez, ezt nyomja a szak sajtónak egy jelentős része is, a, a kis szép fiú buzikat, akik ugye azért edzenek, mert, mert csinosak akarnak venni. De amikor én ezt az egészet elkezdtem, szó se volt még ilyenről. Akkor Arnold volt, és kész. Arnold volt, meg pár még nagyobb. Akkor volt Lihéni Mr. Olimpia, Rich Gaspari volt, Beri volt. Akkor még nem voltak a 90-es évek nagyjai forondon. Akkor kezdődött csak az egész emlékszem, hogy a, még a Júrosporton voltak testepítő versenyek, és például ott láttam először Troy zuckolotto vagy Mike Mataradzót. valamelyik a kettő közül úgy emlékszem, hogy pont uh, valami gyűrosportos, lehet, hogy NPC amerikai bajnokságon akkor nyertem meg a profikártyát, meg azt tudom, hogy Iron man is mindig, vagy többször is láttam Iron man nem mondom, hogy mindig. Ezek nagyon nagy érzékű dolgok voltak, felvettük videokazettára, és akkor erre ecskáztunk, meg adogattuk körbe, Sokáig erről beszéltem a BBA-dióban is egyébként. Szóval én mindig szerettem volna ugyanazért, nagyjából ugyanazért a, a motivációért, mert mindenki más, szerettem volna izmos lenni, csak azért, hogy ezt Nekem ez a motiváció, ezt mit 15 éves koromban volt, vagy 13, és hát de nem tudtam ennek a módját, és én is ugyanúgy megkaptam a kis húzom a gyerekkoromban apámtól. És nem is tudom, mi volt az a lépés, amikor eldöntöttem azt, hogy, hogy elkezdek edzeni. Az bonyolítja a dolgokat még, hogy ugye egyrészt az, amit mondtam, hogy testi nyomorék voltam, de ennek egy része abban nyilvánult meg, hogy ez világon nem, nem engedtek soha sportolni. És amikor magamtól sportoltam, vagy magamtól kezdtem el sportolni, akkor sem... Szimpatizáltak vele, sőt gyakorlatilag szívadtak vele. Ezért én a, a súlyos edzést, amit otthon kezdtem el csinálni, azt teljesen titokban kezdtem elnyomni. A sport történetem életemben az annyiból elég súlyos, hogy annyira pénna fasz voltam általános iskolában, hogy én voltam az utolsó a futóversenyen, alig bírtam lefutni, mindenben én voltam az utolsó, tehát egy ilyen igazi nyomarék voltam akkor, és Ráadásul közben egy olyan dolog, hogy általános is, osztályban azt hitték, hogy valami betegségem van, adtak valami gyógyszert. Konkrétan azt hitték, hogy epilepsziás vagyok egyébként, mert voltak ilyen szédülési rohamaim, és akkor adtak valami gyógyszert, annak a mellékhatásaként pedig valamire elhisztam, ahhoz képest, és akkor én kis tagad gyerek voltam de le akartam fogyni, és úgy gondoltam, hogy én elkezdek futni, mint a hülye. Valahogy ösztönösen éreztem azt, hogy fehérjét kell lenni, csak azt hittem, hogy a májkrém a fehérje, úgyhogy én májkrémet ettem állandóan, ügyesen, szénhidrát, azaz kenyér nélkül. Fogalma nem volt semmiről, és futottam. És a haverokkal összejártunk, és futottunk. És elkezdtem nyilván futásban fejlődni. Utána már nem utolsó voltam a futóversenyen, hanem első. De viszont marha vékony lettem, és ugye hülye voltam, idekeztem, mint egy ilyen anorexiás idióta, igyekeztem minél vékonyabb lenni. És akkor elfelejtődött az, hogy azért az ember alapvetően már nagyon fiatal korától szeretne egy izmos külsőt, akkor nekünk az ilyen ideálok, azok nem annyira testépítők voltak, mert testépítősről igazából nem is hallottunk. Aron egy pajtás újságban láttam először. Egyébként fogalmam nincs, hogy mindezt nem meséltem el egy korábbi audio-blogban, de ha elmeséltem, akkor ez van. És e, voltak a Rahan képregények, és e, a Rahan az egy ember volt, egy ilyen szőke, hosszúhajú ember és marhaizmos volt az én szememben akkor, és akkor én olyan fizikumon szeretem volna, mint Rahan, ami egyébként sokkal jobb fizikum, mint mondjuk a PIF és Herkules képregényből a PIF. Vagy a Herkules. Mobilizáltak ki egyébként nyugodtan, hogy ki ez a PIF, egy nagyon jó képű Csávó. De a fizikuma az, az rosszabb a hannál sokkal. Szóval én egy antisport talentum voltam, sajnos. Béna voltam, gyenge voltam, a futás hozott meg valami eredményt, meg valami önbizalmat. Még arra is emlékszem, hogy volt az iskolában ilyen korcsoly verseny, és azt például megnyertem. Körbe kellett menni egy ilyen jégpályán, és azt például marhára megnyertem. És nyertem ezzel egy sokkal szarabb csokit, mint a sport szelete, amit a többiek kaptak. Én azt hiszem, az, hogy igazából elkezdtem súlyzós edzést csinálni konkrétan, terv szerint, az, ahhoz az kellett, hogy megjelenjen az utam a csúcsra című könyv. Előtte ugyanis nem, nem tudtam, hogy hogyan kell csinálni, mit kell csinálni. Az embernek ugye tipikus, hogy veszel otthonra csúzót, meg edzőgépet, és fogalmad nincs, hogy mit csinálj vele, ezért aztán a ruhaszállító eszköz lesz majd. Ez nagyjából így történt nálam is. Leszámítva, vagy igazából egy, egy darab 15 kilós súlyzom volt, amit cézletet venni, szedni, tehát azt hiszem oldalaki négy tárcsából állt, és minden tárcsak kisebb volt, mint az előző. De egyébként ez egy ilyen pofás krom súlyzom volt. Emlékszem, ez Fateromtól kaptam, meg valaki csinált nekem egy-két kezes súlyzót, de ez egy ilyen csőre volt rátéveni néhány nyelvánny tárcsa, de az is, az is ilyen 10-15 kg lehetett maximum. És amikor az utama csúcsra megjelent, elolvastam, és abban már voltak edzési programok, amiből én természetesen rögtön a hatnapos intenzív edzési akartam, mert én gondoltam, hogy ezeket a kezdő dolgokat kihagyom, mert én kurva jó akarok lenni. Ez egy tipikus hülye gondolkodás, amivel ugye ma is találkozunk, csak hogy akkor még nem volt sárga kapszula, senki nem magyarázta a fokozatosság elvét. Úgyhogy én otthon kezdtem el edzeni, tulajdonképpen otthon meg a Balatonon, mert a nyarakat mindig Balatonon egy nyaralóban töltöttem ami egyébként sokkal unalmasabb volt, mint aminek hangzik, hiszen egy nyomi gyerek, aki ugyane nem tud csajozni, a barátai nincsenek ott, az nem nagyon tud nagy dolgokat csinálni a Balatonon 14 éves, meg 13 éves korában. Annak jelenre a Balaton kellemes emléke, ami annyi napig, és amikor most... Mostanában lemegyek a Balatonra, mindig valahol nagyon fáj az, hogy látom, hogy mennyire meghalt. És azok a nyomiként is vidám nyarak, azok már, már soha nem jönnek vissza. Mert ez az egész hely már egy ilyen meghalt valami. Itt már nem fognak tömegével állni a motorok sorban, a parkolóban és sorolhatnám. Oda teszem, hogy akartam korábban sportolni, karatezni meg ilyen dolgok. Csak hát nem engedtek a szüleim, mert hogy majd ott ö, agyon fognak verni meg ilyenek, úgyhogy én a karataedzést azt így a padról néztem, amíg a karate edzésre jártak, és csinálták a katákat, meg a békaugrálás körbe-körbe. De mindegy, én ezt eldöntöttem, hogy én edzeni fogok titokban, és elkezdtem csinálni. De van még egy ö, aspektus a dolognak, hogy én akkor ö, ilyen monitorféjű gyerek voltam, és nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy a kis hülye programjaimat írtam Commodore plus 4-re. Már nem emlékszem, hogy miket, de mindenféle ilyen hülye játékprogramokat, meg ilyesmi. Ö, teljesen ugye ezzel járt az agyam, akkor ismerkedtem meg a struktúrált programozással, meg ilyenekkel. Ami ugye basicben programoztunk, akkor még ezt szerintem sokatoknak, már semmit nem mondta, hogy basic nyelven programoztunk. Az egy interpreter volt egyébként valójában. Ez egy, a gépekben nem volt Oprendszer a mai módon, hanem csak szövegesen tudtad a gépeket kezelni utasításokkal, és tulajdonképpen gépikódban működött minden, csak erre csináltak egy ilyen kvázi fordító programot, ez volt a basic nyelv. Csak ugye az amúgy is gyenge erőforrását a gépeknek, amelyek ugye gyengébek voltak, mint egy mai okostelefon, vagy gyengébek voltak, mint egy mai okostelefon, 1 MHz-es processzor, meg ilyen dolgok, tehát nem 1 ghz hanem 1 mhz -es. 64 KB RAM, és nem volt merevlem ne ez, tehát abban a 64 KB RAM-ban volt minden, abban töltölött be a basic, és a Basic, ez egy mi fordító programként, amit te utasítás sorokat beírtál neki, tehát amit programot megírtál, azt a Basic nyelv fordított fel a gépi kódra, ettől baromi lassú volt az egész. Na mindegy, annak az időszaknak azért volt értelme, és azért volt az életemben, mert egy bizonyos fajta gondolkodást megtanultam, egy bizonyos fajta logikai gondolkodást. ennek ellen nem tudok azonosulni a mai tablet és okostelefon működéssel, tehát én falhoz használom mindegyiket, nem is akarom megtanulni, de annak volt egy fajta logikája, amit a normális gondolkodásom logikájába átültettem és a mai napig használom. Például a strukturált programozásnak pont az a lényege, hogy nem egyben nézel meg egy folyamatot, hanem különböző elemekre bontod, és különböző szubrutinok végzik el a részfeladatokat ez, ez akkor nagyon érdekes volt egy olyan embernek, aki e, nekiállt kolbász e, programokat írni, és akkor amikor különböző e, feladatokat a programok végre kellett hajtani, akkor ezt egy beírt a kolbászba, de a struktúlel programozás pont arról szólt, hogy előre talált ki az elemeket, és... E, legyen egy struktúra az egész dolognak. Most ugye a struktúrát programozásnak az az értelme, hogy akkor azok volt az értelme, hogy most például egy weboldalt fel tudok építeni tök egyszerűen, mert értem, hogy milyen fa rendszer, meg milyen tegrendszer szerint kell az egészet működtetni. Ezek tök egyszerű dolgok, de akkor az ember nem látta, mert teljesen máshogy gondolkodtunk. Más világ volt egyszerűen. Fel nem tudtunk fogni olyanokat, hogy ami, ami most mindenkinek természetes. Bár mondjuk ma már természetes az embereknek egy csomó olyan dolog, amit szerintem hót értelmetlen, és abszolút nem felhasznál romba és hót idegesítő, de ugye az embereknek, mint a birkáknak erre ráállt az agya. Erre szoktam azt mondani, hogy azért jó például a Facebook, ami egy értelmetlen és gusztustalan szar, mert a cukkerberk, a, a csúnyak is zsidógyerek legalább kurva pénz pénzt keres ezen a sok hülyén. De a lényeg, hogy nagyon hamar rájöttem, hogy az edzés, az edzés és, a, és a programozás az nem fog összejönni, mert a programozás is olyan dolog, mint ma például a videóvágás, hogy azt nem tudom abba hagyni, hiszen benne vagy egy gondolat folyamban, és abból kizökkensz, akkor nagyon nehéz lesz újra visszatérni oda, ahol tartottál. Úgyhogy el kell döntenem, hogy edzeni fogok, vagy programozni fogok, és akkor az egyik napon egyszerűen azt mondtam, hogy félretettem a számítógépet, és azt mondtam, hogy ezt most én abba hagyom. És úgy döntöttem, hogy az edzést választom. És olyanok kezdve nem nyújtam a számítógéphez egyáltalán soha, hanem az időmet elkezdtem a... az edzésnek szentelni. Bár persze azon a nevetséges szinten, amilyen szinten tudtam edzeni akkor. Az első edzéseimet a... az a csúcsra című könyvben található edzésprogramok alapján végeztem, de nyilván nem voltak rendelkezésre álló eszközök, nem volt fekpad, meg ilyen luxus dolgok, ezért módosítottam a gyakorlatokat úgy, ahogy én azt el tudtam végezni, egy, nagyjából egy hokedli, meg a két súlyzom segítségével, sőt, kitaláltam saját a gyakorlatokat, amiket végeztem. Bár ez a rész, hogy a gyakorlatokat találtam. Ugye egy ideig ez a számítógépes dolog, meg az edzés dolog ez, ez párhuzamosan ment és Azért döntöttem el, hogy abba hagyom a programozást, mert egyszerűen az edzésnek a kárára ment, hogy volt olyan nap, amikor nem edzettem, mert csináltam a kis hülye dolgoimat, és nem volt kedvem az edzést abba hagyni. Ez olyan dolog, mint hogy hát, ha kitart, hogy otthon fogsz edzeni, akkor ebből soha nem lesz semmi, mert a tévét fogod majd nézni edzés helyett, és akkor jaj, még ezt a filmet megnézem, meg még ezt a műsort megnézem, és azt az edzést, hogy le kell feküdni, aludni, és nem edzettél, mert egy így működött nálam a programozás is, ezért kell eldöntem, hogy ezt teljes mértékben abba hagyom. De, hogy a Utama csúcsra előtt már edzettem el vagy sem, és már azelőtt csináltam-e néhány ö, magam által kitalált hülye gyakorlatot, azt ö, nem tudom, de gyanús, hogy már konkrétan konkrét legyek, ez, ez így volt. Egyébként az a vicces, hogy van egy ilyen fekve, nyújtott kézzel a fejem fölöl, ö, fele, előre emellem a súlyzót, és a, egészen a csípőmhöz egy ilyen félköríves mozdulattal, Leengedem, aztán vissza. Szóval ez, ezt a mozdulatot, amivel gyakorlatilag elkezdtem az eddést, és ez volt az első gyakorlat talán, amit így kitaláltam magamnak, és csináltam, ezt, ezt már megint csinálom. Ez marha és ez egy értelmetlen gyakorlatnak látszik a dolog, ilyen gyakorlat nincs, de nekem a bálsérülésem miatt, a vállam kimozgatása és megerősítése miatt működik. A közben indultam elindultam hazafelé, meg volt az erős ember versenye, marra sikerült egyébként. De hát majd erről ugye lesz egy összefoglalónk, amit már csak össze kell vágni. Nem lesz rövid anyag, persze ugye az ember logikusan minden ilyesmit próbálna minél rövidebbre vágni, mert manapság az az igény, hogy minden arra rövid legyen, és gyorsan, csak éppen belenézzenek, és egy perc alatt legyen meg, mert manapság a parasztok leszarják a tartalmakat, amit elérülkaknak. A az a lényeg, hogy a vicces videót meg a többi szart nézik egy percig, a hasznos tartalmakat meg nem, de én nem vagyok hajlandó erre a szintre menni és degeneráltaknak csinálni tartalmat. Úgyhogy én amit úgy gondolok, hogy benne marad, az benne fog maradni. És, szóval ebből egy egészen masszív anyag lesz. Érdekes egyébként, hogy ahogy tartok Szlovákiában, az a felé mennyire szigorúan tartják itt a területen az 50-et. Elég súlyosan, elő, még motorosok is elég súlyosan előzgetnem kell, hogy tudjak haladni, mert ugyan én nem szeretek szabályt szegni. A szabályok a közhédelemben nem azért vannak, hogy meg ellentét, ellentétben nem azért vannak, hogy megszegjük, ő, megszegjük őket, ez egy teljesen barom álláspont, hanem azért vannak, hogy betartsuk nyilván, viszont soha nem érek haza, ha ötvennel tötymörögök minden faluban, ez egyértelmű. De vissza kéne térnem a témára, ahol ott tartottam, hogy ugye a programozást, meg az egész számítógépes hülyeséget azt beáldoztam. Ez ilyen gyerekfejjel a nehéz döntések közé tartozó dolog. Az életben bizony néha a döntéseket kell hozni, néha vannak dolog, amiről le kell mondani, és néha választanod kell, hogy két dolog közül mit választasz. Csak önvezetést választottam, mert hát akkor teljesen még komoly céljén voltak, kezdve az ilyen gyerekes budaságoktól, hogy én majd világbajnok leszek. Mint mondtam, legalább az első három hónap edzés az otthon folyt, de lehet, hogy még több is, ugyanis két okban nem mentem edzőterembe, az egyik az, hogy nem nagyon volt, a másik pedig az, hogy egyszerűen nem mertem levenni. Úgyhogy ment az otthoni és a Balatonon nyaralóban nyáron elkületett téma, és három hónap után, egy három hónap alatt egyébként ez meg is látszott már, valamennyire, hát még elképesztő vékony fasz volt, ami is, de mert én 58 kilósan kezdtem el edzeni amúgy, de például az osztálytársaim általánosban már része már Aztán én azt hiszem, hogy talán végül is, a belegondolok, akkor egészen korán kezdtem el edzeni, mert már valami edzést csináltam 7.- és 8.-as korom közötti nyáron, ez volt az otthoni edzés, és utána jött a középiskola, akkor jé, hát ez most jut eszembe, erre nem is emlékeztem. Akkor annyit kellett tanulnom, hogy az edzés is abba kellett hagyni, mert iszonyú módon leterheltek. De hogy akkor edzettem -e már rendes edzőteremben, azt nem tudom. Minden esetre az első edzőterem, ahova lejutottam, és lehet egyébként, hogy az még, még akkor volt, hogy tehát lehet, hogy az rendes edzőtermi, idézőjelben rendes edzőtermi karrieremet pár hónap kihagyás után rögtön, vagy pár hónap edzés után rögtön egy hosszú kihagyással folytattam, mert ugye a középiskolában, amikor bekerültem a első osztályban, annyit kellett tanulni, és olyan szintű nyomás volt, és annyi szar volt én műszaki rajz, meg ilyenek, hogy nem volt idő edzeni, még aludni sem volt időm, mert én éjjelig tanultam, mert nem ment be a az anyag. Tehát kívülről kellett megtanulnom mindent, mint egy verset, vagy valami ilyesmi. Egyszerűen nem tudtam értelmezni, vagy nem jól csináltam, nem volt a technikám, nem érdekelt, és ezért gyakorlatilag olyan módszerrel tanultam meg, hogy ilyen magolásos módszerrel, ami egy nagyon nagy hülyeség, csak azt kéne megértetni, hogy az embernek át kell látni a folyamatot, és pár pontot megjegyezni, hogy mi van, és a koronátok ez, működik, ennyivel könnyebb. De hát ugye nálunk ez a hülye lexikális tudás növelése, magolás, Módszer működik, vagy ez volt akkor az oktatási rendszernek az alapköve, szerintem a mai napig is, ennek következtében a parasztok már írni, olvasni se tudnak gyakorlatilag. Úgyhogy egy nagyon bevált módszer, a nagy híres magyar oktatás. Szóval itt a történetet egyébként nem akarom végigragozni, csak ugye a kérdés az volt, hogy tudnék-e mesélni a legelső testépítő edzésemről, és most ebben a storyban, amit nektek mesélek, ebben az első testépítő edzésemet keresem, vagy azt, amit annak tudnék minősíteni. Mert ugye volt az otthoni bohockodás, és akkor utána leütöttem egy terembe, ami, a, ami egy szakmunkásképzőnek a konditerme volt, és talán azt nevezhetnénk első testépítő edzésnek azt az időszakot. Volt azt hiszem 8 kilóig egykezes súlyzó, vagy maximum 10-ig. Aztán volt egy ilyen kombinált, rettenetes kombinált gép, amiben többféle gép is volt. Egyszerre lábgép haspad, mellnyomógép, aztán talán volt valami, valami nagy rúz is. Ez nem abban a középiskolában volt, amiben én jártam, hanem egy másikban, mert amelyikben én jártam ott, az gyengébb felszereltségű volt, ott mindössze egy google vagy ha megfelelően alacsonyra állítottam, akkor fekpad állvány volt, fekpadott, ebből úgy lehetett képezni, hogy a hivatalos, tudjátok, voltak ezek, a, nem tudom most vannak -e ezek a zsámoly megszekrény, amit a testnevelés órán oktatásra használtak, és azon kellett ugrabugálni és ugye eznek volt a különböző ilyen fokozata, és lehetett növelni a magasságot, hogy alárogtál még egy elemet. Szóval egy ilyen úgynevezett szekrény volt az, amit fekpadnak találtunk, de én azt hiszem, hogy az egyébként túl széles volt méretre. És akkor a Google álmát leresztetted, oda a szekrényhez, és akkor ez lett a fekpad. Valami ilyesmi, és volt egy darab ö, Vostok típusú szovjet, súlyzó, ha egyébként az komoly tud nagyon elfogadnék egyet, még most is. A vaterán találnék egyet, 20 ezerért egy szettet biztos megvenném, de nem lehet 20 ezerért ilyenket kapni sajnos, mert élesenki nem hülye. Szóval ott az volt a baj, hogy ott igazából nem lehetett edzeni. Azt emlékszem, hogy egy-kettelen voltak egy izmasabb középiskolában, és láttam, hogy Googletak volt 15-ös, meg 20-ös tárcsa, meg talán 25-ös is, és emlékszem, hogy guggolt valaki két 15-ös tárcsával valami nagy átmérőjű, mert a 15-ös és a 25-ös tárcsa az ugyanakkor átmérőjű volt, és akkor néztem, hogy úristen, mennyi is úgy 50 kiló, mikor fogok tudni ennyivel googolni, vagy akár nyomni fekve. Szóval a szakmunkás képzőben kezdtem el edzeni, és ott volt egy pár srác, akik már marha izmosak voltak. Emlékszem, hogy volt egy, aki nagyon izmos volt, mert 36-os karja volt, meg volt egy másik, aki még izmosabb volt, mert neki 40-es karja volt, és az marni óriásnak tűnt nekem akkoriban. És, például a ők, ők mondták, hogy azért majd le fogok ám nyugodni, és nem úgy lesz ez, hogy én majd minden áron világbajnok akarok lenni, meg minden, szóval majd az ember így megnyugszik egy idő után, mert majd jönnek egyéb dolgok, meg csajok, meg minden, de én ebben nem hittem. Én azt gondoltam, hogy abszolút nincs igazuk, most meg már azt gondolom, hogy abszolút igazuk van. Csak én mondjuk nem később se pucsítottam be úgy a csajoknak, hogy amikor az első pina megjött, akkor már nem is láttam az étkezőzert, mert semmi más nem érdekelt. Én ezt nem csináltam meg, szóval nem volt ilyen gond edzettem végig. Egészen más dolgok, miért hagytam abba az edzést végül is e, körülbelül négy év múlva. De tulajdonképpen az első edzéseim ebben a, ebben a e, szakmunkás konditeremben voltak, és e, nyilván marha gyenge voltam, de, de volt ennek egy, egy feelingje valahogy az egésznek, és így nagyon be voltunk fanatizálva. Ott e, nem is tudom azt elmondani, ez nem hasonlított egy ilyen csili edzőteremhez, egy ilyen wellness semmi. ez olyan volt, mint egy műhely, amit egyébként én a bodybuilder gymnél is akarok sugalni hangulatot, hogy tulajdonképpen ez egy műhely, ahol te dolgozol, és én szerettem azt a szagot, meg azt az érzést, ami volt oda lejár, vagy amilyen érzés volt a lejárni edzeni. Egyébként hét napot akartam edzeni hetente, nem szaroztam, a tipikus idióta, amiről beszélünk, és egy idő után a fekvenyomógépen, amint 150 kiló volt, ki tudtam már nyomni az összes súlyt, vagy akár tudtam bele több ismétlest is nyomni, de a, a gépben voltak azért így problémák az még pedig annyira, hogy, hogy emlékszem, hogy amikor az én középiskolámban viszont megpróbáltam, hogy akkor mégis hogy tudok nyomni sima ruddal, akkor betakart az 50 kiló is, annak előbb, hogy a legtöbb súlyt használtam azon a fekvenyomógépen, szóval a kettő dolog azért nem egészen Ugyanaz, hát az egy rossz konstrukció, nyomogép volt, azért azt megjegyezném. Mert például mérget vennék rá mai eszemmel, hogy szinte puti, hogy nem lehetett beengedni az súlyt elég mére, Tehát ugye el volt baszva az egész két kar volt fölött, amit nyomni kellett fölfelé, de hogy nem lehetett mére beengedni, az biztos. Szerintem egy ilyen, föntől egy 20 centis mozgás lehetett kinyomni ezt a gépet, aztán ennyi. Úgyhogy egy kicsit el voltam tévedve az a 150 kg-s ez elég hamar megmutatkozott, szóval nagyjából így az első, az első edzésemből erre, erre emlékszem, hogy ez, ez így történt. Aztán később bekerültem egy komolyabb edzőterembe is, tulajdonképpen nem volt edzőterem abban a városban, ahol én laktam. Volt egy, illetve talán egy volt, amit egy ilyen egyesületként működött. A lőtéren volt egy helyiség és hegesztett gépek, ugye ezek a vaslemezből kivágott esztergált tárcsák, és akkor már a haverom is edzett velem, aki először kiröhögött, amikor azt az edzés dolgot feldobtam neki. Egy-két haveromat így beoltottam ebbe a dologba, több kevesebb sikerre, és ez a haverom járt velem edzeni, szerintem a mai napig is edzett, csak nem jutott addig, ameddig én. És Tulajdonképpen ő először kirőgött ezért, aztán mégis eljött velem, és emlékszem, hogy, hogy gyakorlatilag az első edzésnapon a teremben, amikor lementünk, 400 forint volt a tagdíj, és ez egy hatalmas összeg volt akkor, hogy tagsági díjat kell fizetni, 400 forintot. akkor nem, nem mertünk bemenni szinte a terembe, mondjuk ő jobban nem mert bemenni, úgyhogy én mentem előre. Ott el voltunk, Ájú vagy Úristen, milyen izmas emberek vannak itt és itt mi közöttük. Na no, ott már aztán pár hónapok később láttam az első együttermi gyökereket, akik kimentek a késorozat között szívni cigit, meg ilyenek, ha volt egy-kettőre helyes idióta, de, de minden esetre ott, ott nyomtuk a dolgokat, és. Sajnos nem emlékszem már annyira, de ez csupa kellemes élmény volt. Emlékszem, hogy fehér béna gépek voltak, lepatpogzott festék, ezek a tárcsák, rosdás volt, ez az. Béna volt az egész, de, de én ezt, ezt csíptem. Volt benne valami marha jó.